Але переконувати мене він більше не став. Відчинивши дверцята сейфа, він дістав звідти кілька папірців. Візьми. Що це? Це інформація на лікаря-нарколога, який займався обома цими бідолахами. Твій теско між іншим. Якубович Сергій Сергійович. Мені це вже тепер ні до чого, а тобі знадобиться і не зникай.